Не для того тебе покликала. Хочу, щоб ти ці листи передав його величності султану. Я султану? Але ж не я їх роздобув. І скажеш, що роздобув їх ти, бо знаєш усіх анатолійських санджакбегів, жив між тими дикими племенами, вмієш знаходити з ними спільну мову. Ось тому і потрапили всі ці листи до твоїх рук. Тепер Рустам уже не мав сумніву, що його таки відійшлють назад у дикі гори. Хай далі знаходить спільну мову з непокірливими племенами. Але перед султаншею не станеш ні зітхати, ні скаржитися. Він схилив свою маслакувату голову в поклоні, дочитався, поки Роксолана милостиво кивнула їм обом з Гасаном, мерщій позадкував до дверей, пропихаючись поперед султаншиного довіреного, якого б з великою охотою роздер на дрібненькі шматочки за його небачену здобичливість і ще не знати, як прийме ці кляті листи султан. Хоч розкажи, щоб я знав, як ти їх добув, кинув Рустем Хасана Зі, коли вони вийшли від султанщі. Розповісти легше, ніж добути, усміхнувся той. Чи просила Роксолана падишаха за Рустема, чи Сулейман і сам не захотів наражати зятя на людський осуд, він прийняв рішення несподіване, але, може, єдиноправильне правильне, Мустафю, Манісу, негайно посланий був фірман, згідно з яким шах Заде переводився в далеку Амасію, а на його місце, володарем провінції Сарухан, ставав Мехмед, найстарший син Роксолани. І виходило тепер не названий, але ймовірний спадкоємець трону. Фірман про вигнання Мустафи з Маніси повіз сам великий візир Сулейман Паша який йшов з військом проти повсталих курдів і водночас мав наглядати за шаг за де. Рустем посміювався собі у вуз. «Мене з Діарбекіру висмикнули, євнуха посадили туди як ріпу. Та хіба ріпа виросте на камінь?» Самого Рустема названо було сираскером походу на Угорщину. І тепер уже над ним насміхалися яничари. «Все вже було!» Але конюх ще ніколи не водив нас на війну. Війни, власне, ніякої не було. Австрійці, що кинулись були на Буду, злякалися османської сили і відкотилися. За колотника Майлата видали султанові Нікопольський Санчакбег, Ахмет і Петро Рариш, який сподівався знов завоювати Сулейманову прихильність. Закованого в ланцюги Ердельського воєводу відправлено до Стамбула, де його поглинули під і Едікуле. Тим часом велетенське османське військо обступило Буду, і Сулейман послав до Ізабели гонців, яким звелено було передати, що мусульманський закон не дозволяє султанові відвідати її особисто. Тому хай прийшли до нього сина в супроводі вельмож, які хоробро обороняли столицю від австрійців». Ізабела пережила страшну ніч, сльози, метання, хапливі наради. Наставав день 15-ї річниці битви під Мохачем. Що він принесе для малого короля, для цього невинного дитяти? Врешті вирішено було виконати султанову вимогу. Дворічного Яноша Сигізму в золоченій колисці дві няньки в супроводі перших людей королівства Стефана Вербеці, Валентина Терека, Джорджа Утєшиновича, Привезли до розкішного султанського шатра. Малий король ривів щосили. Сулейман сказав шах за Деба Язидові, щоб той поцілував короля. Рустем Паша шанобливо підтримував султанського сина. Як знати, може підтримуєш майбутнього султана? Сьогодні двоє дітей. Одне ще немовля, друге хоч і більше, а теж дитя. А взавтра один король, а другий падешах. Чи не був він колись таким шмаркачем, тільки не в золоченій колисиці, не в шовковому шатрі. Сьогодні візир, сраскер, державний муж, і від його слова залежить доля цієї землі. Диво. Не кажучи й слова, Сулейман дав знак забрати малого і вернути матері. На дивані прийнято думку Рустема Паші. Угорщина між Дунаєм і Тисою залишається турецькою землею. Великий муфтій Мехмед Абусуд негайно почав складати султанський фірман про долю угорського раї. А Угорщина на схід від Тиси, Зерделем передається під владу Яноша Сігізмунда.